Nere de Sanganero, Tunaskika, Silimia Mio Moga, kutoka Jin Bujumbura, Kunimasaf, en Antisanokta Saba Frequence Modulation. Isanamoje, Namiano Moja, Chinka, to Kuengia Burundi, Bofia, Weta, to Nukta, Isanganero, Nukta, O Raji, to Mechelewa, to Nombaradi. Hila tukaribishi moja kwa moja karika tarifa hii ya habari. Kuna haja ya wanadiplomasia na wawakilisho mashirika ya kimataifa ya lio kwenche nburundi kufahamu vizuri nchi hii katika nyanja zake zote. Moja ya sababu ilioskuma tumea ukweli na maridiano severe kukutana nao leo jumatano. Pierre klavenda icharie kamishi na mkua tumehio ata tujuza a mengi zaidi. Mashirika yanayohusika katika kudumisha haki za zeruzeru yanatakiwa kuongeza juhudi kwa ajili ya usalama wa watu wenye wa albino. Tamko la mwakilishi kisheria wachama cha albino wasiokuwa na mpaka, Albino sans frontiere, ni katika warsha ya kutetea watu hao, warsha iliyoandaliwa na tume huru ya kitaifa ya haki za kibinadamu ni katika mkoa wa Ruyigi Matumizi ya kupita kiasi ya viwa tilifu, uh, Husababisha hatari ya kwa afya ya bin Adam na wanyama Tahadari ya odas ndi kumana Mwakilishi na wa mkurugenzi mkuu wa asasi ina desformasyon burundi Karika warsha ya kuhabarisha na vyombo vjahabari uh, Kuhusu usimamizi wa viwa, viwa ya kemikalia Sanisi nchini Burundi leo Jumatano. Mengi zaidi ni katika taarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Nduayo, Erikima na tusaidie kimitambo jiunge nasi hadi tamati. Leo isanganiru ni kiboko yao. Habari kamili. Kuna haja ya wanadiplomasia na wawakilishi wa mashirika ya kimataifa yalioko nchini Burundi Kuifahamu vizuri nchi hii katika nyanja zake zote. Moja ya sababu ilioskuma tume ya ukweli na maridhiano kukutana nao leo jumatano. Pierre Claverne Daychariye kamishi na mkuu hiyo anagundua kuwa kwa hali hiyo wana diplomasia wanaweza kuchangia vyema katika siyasa au diplomasia au hata kuiunga mkono CVR katika misheni yake anaamini kuwa wanahitaji kujua historia yote ya Burundi aliongeza. Shirika yanayohusika katika kudumisha haki za zeruzeru yanatakiwa kuongeza juhudi kwa ajili ya usalama wa watu wenye albino. Tamko la mwakilishi kisheria wa chama cha albino wal siokuwa na mpaka albinos sans frontiere katika lugha ya Kifaransa katika warsha ya kutetea watu hao warsha iliyoandaliwa na tume huru ya kitaifa ya haki za Adam mkoa wa Ruigi hata hivyo anise vangiriinama anatambua kuwa usalama wao umeimarika kote nchini Matumizi ya kupita kiasi ya vyu watilifu hahusababisha hatari kwa afya ya bin Adam na wanyama. Tahadari ya odas ndikumana mwakilishi wa mkurugenzi mkua asasi ina desformation burundi katika warsha ya kuhabarisha vyombo habari kusu usimamizi wa vyu watilifu. Vya kemikali ya sanisi nchini Burundi leo jumatano Anaeleza kuwa fursa hiyo inalenga kuongeza uelewa kwa wandishi wahabari Wa Burundi juu ya kiwango cha matumizi ya pembejeo hizo na athari zake kwa mazingira Viumbehai na Afya ya bin Adam Hata hivyo ndikumana hapuuzi mchango wao katika kuongeza uh, uzalishaji wa kilimo Ama kwa mjibu wachama cha watangazaji waridio, mchenimburundi, ABR, warisha hiyo itasaidia wanahabari kuwa na uelewa tosha kuhusu wandaji na uto wajihabari Zina na matumizi ya dawa hizo za kemikali, matumizi ya pembegeo hizo za kilimo au hata kuzibadilisha na samadi ya asili ili kwepusha matokeo yenye nyemadhara Unawendelea kusikiliza ni radio Isanganiro inaunguruma kutoka mjini bujumbora. Isanganiro. Asilimia mbili za raye wa Burundi hujisaidia kwenye hewa wazi huku asilimia tisa ulimuenguni wakiwa hawa na vyo. Takuimu zinaonyesha kuwa nchen Burundi asilimia 46 peke ya kaya zina vyo vili vyo Boreshwa huku asilimia nyingina msina nne zikiwa na vyo vya kawaida. Takuimu. Hizo zimetolewa leo jumatano na mkurugenzi mkua programu ya usafi na usafi wa mazingira Nesto girukwisha aka katika maadhimisho ya siku ya cho duniani Waziri wanishati na madini Ibrahim Uizeye Anawataka wanainchi wote kutilia manane swala usafi Ili kujiepusha na magonjwa ya na usafi mudogo Ukosefu wa magisafi Una katika karibu mji mzima wa Rumonge tangu Jumatatu wiki hii. E, wakati wakazi wa mji huo walio lazimika kurejelea maji ya Ziwa Tanganyika au maji ya mvua wanaeleza kuogopa kupatwa na magonjwa yenye usafi mdogo. Uh, magonjwa ya usafi mdogo kumradi Wanaomba uingiliaji kati wa haraka wa shirika la ugavire jidezo Felix Niramheba kiongozi wa shirika hilo kusini mwaburundi Ana ahidi kurekebisha hali hiyo haraka iwezekanavyo. kanavyo Bada ya kufanikiwa kuweza kunganisha moja ya mabomba mawili Yaliovunjwa na mafuriko ya mto Dama jioni ya jana Jumane. Habari hii ya Champion Misago inakujia katika sauti ya Jamari Viane ngenda kumana. Katika barabara tofauti zinazopatikana katika muji wa rumonge kufikia kwenye kifuko cha rumonge kulikuwa kukishudiwa nenda ludi ya lai ambao wanaelekea ziwani kuchota maji katika ziwa tanganyika majira ya asubuhi kama wanazo shudia lai hao sehemu chache zinazopatikana katika kata za kanyengole na birinda bathi ya laia walikuwa wakichota maji chache ya liosalia katika tenki za kufadi maji hayo yanajiri wakati ambapo idadi kubwa ya raia wanatumia maji ya ziwa Tanganyika na wengine wakitumia maji ya mvua raia hao wanafahimisha kwamba walipoanza kukabiliana na hali ya uhaba wa maji safi kulijitokeza hata hali ya usafi mdogo jambo ambalo linaweza kuwapelekea kukumbwa na maradhi yanayosababishwa na usafi mdogo kama vile kipindupindo Ya hao wanatolea wito shirika la ugavi wa maji na umeme lejidezo Wa wajibike vilizo kwa kuvalia njuga tatizo hilo Ili liweze kupatishi suluhisho kabla maji hajazidi unga Felix Niramela muakilishi wa shirika lejidezo kandala kusini anawatuliza nyoyo kwamba watafanya waweza vzo hili Tatizo hilo lipatishiwe jawabu malidawa hivi karibuni Akidadisi kuwa kwa sasa wako kwenye alakati za kunganisha mabomba mawiri yataka kufanikisha raia wa Mwisho kupata maji kwa kiwango tosherevu. Sasa na Jamarivyane ngenda kumana kiwango cha chini sana kwa wachezaji waliowakilisha bara la Afrika katika kinyang'anyiro cha kombe la dunia yani, e, e, kinachofanyika huko nchini Qatar ndio sababu ya nchi hizo Kutofika mbali katika mashindano hayo Kasoro Morocco iliyojitoa muhanga kwa kuidhinisha tiketi ya kucheza robo finali jana Jumanne. Uchambuzi wa Mwanasport mwanahabari anayefuatilia kwa ukaribu mashindano hayo Rashid Alfred fayed anabainisha kuwa bado ni kujua inchi ambayo itatarua kombe la dunia mwaka huu kwa maelezo kuwa inchi zilizo kuwa na kipau mbele zaidi kama vile Ujerumani na Beljiki zilitolewa mapema tumsikilize kwenye mike ya Shamari Vyane ngenda kumana na shindami kwa jumla mimi na kuta kwamba kuna mambo ya Mr. Javisha wachumbuzi, wadajisi uh, wanchi wabari kuna timu Vigogo zimeondoka mapema kama España kama Germany na nyingine na kuna timu zingine ambazo zime wagutua wapenzi wengi wa soka huko Qatar kwa hali ya zimefikia kwa mda huu zimefikia hatua ya robo finali kama Portugal lakini Portugal ni watu kukosa tu kujua pengi Kwa ngu mimi nilikuwa na iweka kumiyangoni mwa timu ambazo zineleza kafika mbali pawezi kanako. Timu mingiri ambazo zinefika katika hiyo hatua ya Robo Finale. Kawaida, ka... si hajabu kuwana ufarasa mbayo. Nibuwa mketozi, nishikilia Kondera, 2018, nchini rasha. Awa ni Kawaida. Timu kama Argentina Mbayo inabado na tigimea miwana MSI. Messi eh Fika mbali pia. Brazil kama Kawaida. Hakuna ajabu. Kini pamoja na hibo ni kwamba kulikuwa na matokeo ya kustua sana wapenji wasoka amba metokea katika hii mundi ya liakata. Mm -hmm. Na mumezungumzia Timu Vigogo ambazo zimetoka mapema kama vile ujilemani na uberigiji kwa niyaba yako timuizo ni kipia ambacho zilikosa ili ziweze kufuzu katika hatua ya lobo fainai. Kunaweza kuwa sababu nyingi ambazo mepilekea matoke kuwa hivyo kifano hali ya miaka ya wachezaji kama uberigiji wachezaji wengi naona kama miaka yao maanza kurepa eh labdi naweza kuwa na sambamba pia na Hispania Mbayo pia wachazagiwa kihasa wali wengi, wali katika team ya Barcelona. Na hawa mnyaki meanza kuwaelemea. Menoza kwa ni sababu moja wapa ambayo mepelekea hizi team kuhu. Yaga mashindano ya mundi ya katali. Na kwa pandi wa timu ambazo zimewakilisha bala la Afrika kuna salia timu pekee ya moroko. Je timu zingine zilikosa kipi ili na hizo ziweze kufika atuwa ya kulegishu. Kwa Afrika razima tukubale na ukweli wa mambo. Mpila wetu Afrika, ukweli kidogo tunajaribu kusongambele. Lakini bado hapidi ja mabara mengine kama vile ulaya, kama vile Latina Amerika. lakini tusemo ukweli kwamba, kona team kama Morocco na Senegal, ambazo kazi mjandavi zuri. Licha kwamba tu, Senegal, katika michi yake, didia, uingreza, walikosa vitu vingi na pengine, kocha wawo, pia hakuwa makini zaidi katika upangaji wake, uroze ya wachezadi waliocheza, didia, uingreza, na vile vile adhani watu wengi, mweneza kuisifu na kukipongeza Morocco kwamba in de Caribische kustjaren, de lengo-lake ya angalau e, robo finali. Biro baki pengine ni kujini sana na kuweza kusonga mbele zaidi wa kufikia ngalau hatua ya msifinali. Kwa ujumla tukiona timu ambazo zimesalia katika hatua ya robo finali ni kipi tunaweza tukategemea? Mimi nitaifuka sana kutabiri matokeo ya hatua ya msifinali wakati bado tuko bado kwenye duru ya robo finali kwa sababu hii mundial imekuwa funzo kubwa kwa watu wenye kutabiri mapema matupewe kama haya, wakati ambapo kunaweza kukia maabi abu. Iwapo tusipo tabiri, tukiwana, kiwango cha timu ambazo zinasaria, ni timu zipi zinaweza zikapika atua kuzi, kuliko zingine. Labda mimi ni tabiri binafsi, naweza ni tabiri Brazili kwa amba inaweza kuwa ni mshindi, lakini hata hivyo kutabiri ni kutabiri kwa sababu ambazo ya naweza kwenda kinyume na vile ambazo metabiri kada kuwa na mingine uwanjani. Habari za Nairobi, Rila Odinga, Mwana siyasa wa upinzani nchini Kenya, anasema Tongoza mandamano ya kitaifa kwa tetea makamishina wanane watumehuru ya uchaguzi na mipaka IBC, IEBC kumradi. Wanaweza kupigwa kalamu na bunge kwa kukata matokeo ya uchaguzi wa, ura, wa uraisi Agosti mwaka huu. Odinga. Anajuza kuwa mkutano wa kwanza utafanyika ji Nairobi siku ya jumatano. Kisha uhamie uh, maineo mengine kama vile Mombasa na kulu uh, kisumu na kaka mega. Mwenzetu Edgar Wabuire anasimulia zaidi. Mwana siyasa mkongwe nchini Kenya, Raila Dinga, mesema kuamba taongoza mandamano ya kitaifa kuatetea makamishina wane huru ya uchaguzi na mipaka wanaokabiliwa na kutimuliwa kazi na bunge kwa kukataa kwao matokeo uchaguzi wa urais wa agosti. Elio William Ruto kama mshindi. Kiongozi huyo pinzani, mesema kuamba mkutano wa kwanza utandaliwa Nairobi siku ya tano na badaye utahamia maeneo mengine ya Mombasa na kakuru, kisumu, na kakamegamu. Raila amefanya amikutano na ofisi wake wakisiasa kutafuta maoni yao kuhusu msukumo wa muungano wa ruto wa kenya kwanza kwa fungulia mashitaka makamishna hao. Kwa mujibu wa rice ruto, hamelaani vikali maandamano hayo ya iliopangwa na kiongozi huyo wa upinzani. Bravin Yuri mtaalamu wa sayansi ya kisiasa na mana uchumi, anahojikwamba maandamane ya Raila Odinga huenda ya kaathiri uchumi wa kenya na safirishaji wabidha ndani ya Afrika mashariki. Wakati mwingi, mandamane ya nchini Kenya huwa na atari ya kuatishia wawekezaji ambao atayiona kama tishio kwa utulivu wa kisiasa hivyo atari za kiuchumi. Mataifa ya Afrika mashariki Yanayofanya biashara na inchi ya Kenya kwa mfano Uganda Inayotumia bandari ya Mombasa Inaweza kutafuta njia mbadala ya kusafirisha bidha zao Kutokana na kukosekana kwa utulivu nchini ni Kenya Nikiripoti kutoka jijiku la Nairobi Kenya Mimi ni Edgar Wabuire Edgar Wabuire, shukurani sana Na hundo mwisho wa tarifa yetu ya habari Mchana humpenza msikilezaaji Asante kwa kwanasi Eric Wimano ambaye metusaidia kimitambo Asante, tunapongeza na bye bye